الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا يشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أدنعين اما ان من زمن يرادا ان يقرأ لم تقرأ انت بلدك نرسلت ya Allah sentak roh anda nah mudah-mudahan taala volang हम बन गए Ya. Nah, nanti nanti apa cara? Langsarn. Kau kurang adaptnya, ya. Tak pamitan. Ada yang pamitan kean tu, niwan? Orang tuanya. Gak ada, kau lihat ada. Nah, jilupun juga begitu, ademnya juta hari, tanpa permisi. Nah, permisi ke anak atau mungkin ada kita dengarkan permisi ke yang lainnya, kau lihat Orang tuanya Kolil adat Nah Ini bukan kandang kambing, Ya Nah ini pula di akhwah juga Nah Ada yang keluar Tentang permisi Kolil adat Nah Sa'adamil adat Buat adab Semua malasikum Belajar adab Mari kita hiasi Ucapan kita Tingkah laku kita dengan adab Nah Datang masuk baik-baik Keluar juga baik-baik Nah Anak hantu Ya di bawah kekuasaan antum Kekuasaan orang tua Di ya, sini kita ta'awun Alhamdulillah Kita berusaha untuk sebaik-baiknya Ya terserah antum orang tua Yang membawa kemana anaknya nah, Lagut Lakin lagut ya, Ini digil adab Nah Allahumma sallam <tuh> Sebagai Pelajaran untuk kita Semuanya Memang adab Amrun Nah adab ini Harus pakai Di Madrius Ilmu Ataupun juga Di luar Madrius Ilmu Nah Ini pun juga yang sudah saya sampaikan dulu Awal pertama kali Kawan-kawan, kawan-kawan kalian nama nyampaikan di masjid ini setelah anak pulang bahwasanya adab ini merupakan persyaratan. Namun ya, untuk takalim, untuk duduk dengan jenazimu. Ya. Yang tidak suka dengan anak, yang senji dengan anak, tetap dal cari guru yang lebih Abdul masih banyak guru ustaz yang lebih baik daripada anak. Nah Fal adab ambilna budan min fi majalisil ilm wasi' biriha. Artinya harus di majlisil ilmu, bukan di kambola di luar majlisil ilmu. Naam. Baik Kemudian yang kedua ini himbauan kepada ikhwan sekalian Terkait dengan Rencana yang kita rencanakan bersama Ikhwan-ikhwan Ikhwan-ikhwan Berbuat sungai diiring Dan juga Sengsongan nah, Kita himbau Agar antum Terpada meluangkan waktu Untuk menghadiri Ta'lim bersama Nah, sebagaimana yang direncanakan insyaallah besok pagi jam 9 di desa apa namanya desa manis. Naam. Target ini merupakan sebuah hal yang amat sangat baik sebagai forum untuk semakin mempererat ukhuwah al-Islamiyah di bawah dengan manhaj an-nubuwah. dan juga kita bisa saling berbagai faedah, berbagai ilmu ya. antara satu dengan yang lainnya saling menasihati. Nah, saling mengambil ilmu, saling mengambil faedah antara satu dengan yang lainnya, alhamdulillah. Nah, Nah, kebetulan tempat yang akan kita pakai ini besok nah, ini merupakan salah satu daripada posnya jamaah tablik ya. nah, yang sering digunakan oleh mereka nah maka juga sekali lagi kita himbau agar abdum dapat meluangkan waktu untuk menghadirinya untuk terang dengan mereka bukan, ya. Nam, tapi untuk tebar senyum, tebar ilmu, ya. Nam, dan juga untuk mengokohkan uh, keyakinan daripada ahwal-ahwal yang baru dengan dakwah televisi ini. Nah. Nah, demikian, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana yang kita rencanakan bersama. Mudah-mudahan mudah kita bisa manfaat bersama. Ayo bersama-sama. Ada pendengan pondok? Ada yang mau disampaikan ya, Syekh Sekorbila ini diharapkan kehadiran Besok sempurna. Ya. Sekorbila insyaallah ini penting nih ya, nah, bukan komando ya, bukan perintah dari anak, ta'ajh, himbauan, harapan mas ya, gitu, ta'ajh, karena banyak berhubungan dengan para orang tua atau wali santri, ya, nah. hasil, mudah-mudahan bisa menghadirin Baik Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pelajaran. Nah. Ain jadza al-fasal. Ma'a wa mawdu'u 'ala kitab bahasan kita ini masalah apa ayo tawhid ulumiyah tawhid ulumiyah tawhid asma wa sifat tawa apa enggak usah bahas lagi orang-orang musyrik mereka menzahitkan Allah dalam masalah rupiah mereka mengakui meyakini akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala meyakini dengan siakin Allah maha pentiktar dari semua salam ini ya sudah nah ya apa namunir namudu halal kitab apa pembahasan kitab ini kita kitab utawahid apa pembahasannya Yes, asal Allah, terus dan asal asal. Ada lagi. Hmm. Hmm. Allohi bahang dah. Kewajipan taqid dan malun. Masya Allah. Nah, saya punya jawapan angkat tangan. صلى الله عليه نفضل ما شاء الله التوحيل الأولوبية كيف توجه؟ طيب صدر طيب يكون من جلال كامة ثلاثة وحيد من جلال كامة ثلاثة Nah, yang Allah wajibkan pada hamba-hambanya Demikian pula berbagai macam perkara Yang akan menghilangkan Ataupun juga merusakkan At-tawhid ya. Banyak nanti akan kita terangkan Apa saja bentuk-bentuk tawhid itu ya, Saib. Dan juga apa saja Berbagai macam perkara Yang akan bisa merusak Tauhid tersebut ya. Nah Dari berbagai macam kesyirikan ya. Syirik besar, syirik kecil Demikian pula Berbagai macam kebitahan ya. Yang akan merusak atau hari tersebut. Nah, bagi Abu, dimana sunyal kita, bimil kita ada. Masdaru kata bapa mana? Di mana jemaah kata bapa mana? Di mana jemaah enam, tu mas, Sayyid jamal huruf wal kalimat. Sayyid. Karena pada kita tersebut terkumpul badannya apa? Huruf-huruf dan kalimat-kalimat tersusun, ya. Naam. Sayyid fa. Ana hari. Naam. At-tauhid. Nazhar min ايش? Wahda fa ma. Apa Maman Tawheed Lugatah Niam, Jalan Al-Wahidan Walmurabihi guna mada? Isradullah bin Ibadah. Niam. Sahih. As-Sant. Al-Khalku. Wama Kholakul Jinnan. Wama Kholakul Jinnan. Niam. Masudin min Al-Khalk. Sama huya makna Al-Khalk. Apa makna Al-Khalk? apa maknanya? Nah, siapa yang boleh menjawab? Abu Mas? Naiwa. Projek 6. Nah, suatu ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesuatu yang baru, ya, tanpa ada asalnya dan tidak ada contohnya. Sohail. Nah, Projek. Anak juga ada. نعم. ما معنى العبادة في اللغة ما معنى العبادة في اللغة دلن بحسن معنى عبادة يجوابها سابقيني يمون جواب نعم يجواب بالهادي ما شاء الله أهل الله نعم مان شاء الله طيب نعم وشرعا ما معنى العبادة شرعا نعم يصخرون من أن يبدأ شرعا لا الكتاب لا تنظر الكتاب ايش اسم الجامعة لكل لكل ما يحبه الله ويرضاه اقواله والقالي الله يرضي ولا والبرعنا طيب نعم طيب ففيه من التقليل والبرازه والبرازه من كل ما يماضي ذلك ويضادهم راجع راجع يا اخوان راجعون نعم طيب نقرا ان شاء الله قال حفظه الله دعنا mengenai al-ijmali lil ayati. Teruslah kita pelajari makna ayat lafaz demi lafaz ya. Wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun ya. Khalaq apa maknanya? Al jin apa maknanya? Al ins apa maknanya? Ya'budun apa maknanya? ibadah. Baik. Maka 12 makna ini apa? Qala hadza أن الله تعالى ب words الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنسان والجن إلا لعبادته. ب words الله تعالى أخبر من خبر كان، مندردكان، من مدرانكان أنهما ب words ما خلق الإنسان والجن Tidaklah menciptakan manusia dan zin ilah yang kecuali agar beribadah kepadaNya. Nah, ayat. Tapi huna yufid esalba alhasor pembatasan. Ya, enam. Alisitna huna al es alhasor pembatasan. Yaitu kecualian Illa kecuali di sini Maka di sini memberikan faedah pembatasan Terkait dengan kehidupan manusia Bahawa saya tujuan kehidupannya hanyalah untuk beribadah ya. Menyakinkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah Karena Allah subhanahu wa ta'ala saja ya. nah. Hanya untuk beribadah kepadanya Ya Nah, pada ya, ia ini terdapat padanya banyak hikmah di silih kaluqim, ya. nah, terdapat uh, penjelasan keterangan. Ya. Nah, terhadap ya. ya. hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan jin dan manusia, dalam ini terdapat keterangan. Hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menciptakan jin dan manusia. Jadi, kalau mahu dari mereka, mana mahu usahatu, dari abdi dia, dari lelangan di dalamnya, dan berrofi walkituhan. Allah alam besut di kamu pun juga anda dapatkan berrofi. Namun yang sering kita dengarkan yang masyur adalah bermusti. Allah alam besut. Wa Maka di sini menunjukkan bahawasanya falan <Susuk> yurid ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menginginkan daripada manusia demikian berjin, <Susuk> ya, tidaklah menghendaki daripada jin dan manusia <Susuk> maturi lurus apa-apa yang diinginkan oleh pimpinan-pimpinan di muka bumi ini. Ya. Nah, sama sekali tidak seperti pimpinan-pimpinan di muka bumi ini. Ya, enam min aji diha terhadap, yaitu daripada hamba-hambanya, daripada pengikutnya, ya, enam tidaklah seperti apa yang diinginkan diharapkan oleh pimpinan kepada anak buahnya, ya, min dari anakilahum daripada, yaitu perhatian, pertolongan, ya. Tolik, nah berkurufikun terhadap saada tersebut terhadap para pimpinan tersebut dirusi, ya, walaituhan dengan pembilangan segi atau mungkin memberikan makanan, ya. Tolik, baik nama ro dan hanya saja Allah menginginkan kebaikan untuk makhluk tersebut, ya. Nah. Sekali lagi Allah memberikan kepada hamba-hambanya untuk mentahtekannya. Ya, Tujuannya bukanlah agar Allah Subhanahu Wataala mendapatkan manfaat dari manusia, ya, bukan untuk mendapatkan tambahan rezeki, ya, bukan pula untuk mendapatkan berbagai macam makanan, bukan pula untuk mencari manfaat daripada harta angganya, ya, tidak sama sekali. Ya, justru ini demi kemaslahatan makhluk itu sendiri. Demi kebaikan jin dan manusia itu sendiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dengan cara menafkatinya dan menunaikan berbagai macam bentuk kesudikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Hal ini tidaklah seperti pimpinan-pimpinan di muka bumi ini, ya, para raja, pimpinan-pimpinan para penguasa, ya, atau juga manusia-manusia yang terpakar oleh masyarakat. Di mana mereka menghendaki daripada pengikutnya agar beribadah. Agar memberikan perlindungan Agar memberikan pembelaan Agar memberikan ini dan itu dan seterusnya Ya Nah Dia seperti itu Ya Baik Dijadikan sebagai pengikutnya Ya Dimasukkan sebagai rakyatnya Ya Agar ini penguasa dapat tambahan Ya Income Atau juga Berjagaimana kepentingan dunia ya. Untuk kemaslahatan Sahaja tersebut Ya Udah kebelingan pimpinan-pimpinan tersebut Adapun Allah s.w.t Menghendaki demikian Bukalah untuk kemaslahatan Allah sama sekali ya, Mengusuruh berbalik Demi kemaslahatan Makhluk itu sendiri Nah, Ini f.a.w. tentang mana ayat Serah Nah, Kemudian Menasubatul alatil gabi Nah disini ya kawan Memang dia memberikan koreka yang sederhana Ringkat dan Agar mudah dipahami dengan bentuk ketenangan yang seperti ini ya pohon ya Subjudul demi subjudul ya Agar kita ini lebih fokus terhadap apa yang dimaukan dalam kitab ini Dalam bat ini ya Begitu ya kita teknik dalam mempelajari untuk memahami suatu pemudaraan dalam kitab ya Nah Soit Ya. Nah, dalil itu kitabullah Taala maka Rabb nama ins bali saja tanpa. Apa makna ini ya? maka satu dimensi sebutkan bahasa Syekh Lisniawan, makna ayat laqadni ayat, kemudian makna ayat secara ya. Kemudian berikutnya ada apa? Hubungan antara ini dengan judul tersebut ya. Inilah yang berikutnya menasabul ayat bil baadi kesesuaian keselar keselar ke, ke apa namanya kan keselarasan ya ketetapan hubungan ya ayat dengan bahasa apa ya soalnya kalau alhamdulillah Allah adalah wajib bertauhid bahwasannya ayat tersebut menuliskan tentang wajibnya bertauhid ya ini jelas sekali ya Nah, ayat ini yang sangat jelas Kaitannya yang sangat kuat antara judul dan ini, ya Kita bertawhid dengan ayat tersebut Tentang apa kawan? Tentang wajibnya Altawhid Al-Nazi huwa bin ibadah Yang mana Tawhid itu adalah ifradullahi bin ibadah ya Menghidupkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam beribadah ya. Nah Altawhid ma'wah Iqbal Al-Tawhid ابن الله بن نعم هذا ايضا كما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه صلاه الأصول هذا الاقرار على ذلك غلا نعم طيب كما ذكرت قبل وهو التثبيت ادي مكان روويا وروويا لمجمل الاطوار والصفات نعم كما ذكرت فيني فخذ هو عبد الله بن ini kan dengan mana takut apa? Rububiyah, wa laulubiyya wa laadna wa sifat Eish? Eish? Mengenal Allah Allah SWT Nabi Alwi Tahle Eish? Ulubiyya, ya Di sini ya kawan? Asyik di sini menerangkan jangkut Allah Allahirrojiqadullohi bin ibada, ya Allahirrojiqadullohi bin ibada. Ini menerangkan tentang makna at-tawheed, ya tentang makna at-tawheed. Dan juga ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah yang sudah kita pelajari di kitab Alusulusalahanul Qur'an. Ya, Asyukh di sana mengatakan at-tawheedul mada, rojiqadullohi bin ibada. Nah, sekarang kita ketahui bahawa sebab tawhid itu berfokus elu arkan amma Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah dalam hal uluhiyah yang ketiga dalam hal asma wa sifat namun ini isimullah bil ibadah tanggap ini al uluhiyah ya al uluhiyah kenapa disebut ini karena kenapa disebutkan yang namanya tauhidukan mentaahkan Allah dalam rububiyah Abdullah sifat demikian boleh al kenapa di sini cuma sebutan sempurna Allah bin Ibaja kala mah sebentar sudah kita bahas namanya pasien belum dapat ayo kita meken pula bahaya rububiyah kita yakin Allah yang memberikan ini ibadah juga ya juga dalil qolb ya demikian pula akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan mengiman secara baik dan benar ini pun juga itu ya nah nah es eh. asallahu ayo enam terlebih numringkat karena apa pun Inti daripada Tauhid adalah Tauhidul uluhiyah. Ya Tauhidul uluhiyah. <coughs> Maka ini Kalau kita ingin menemukan mana Tauhid ya, Surah Sempurna tadi Ya tiga macam Tauhid tersebut Nah, meroja'anya Meroja'a maklumat Yang sudah kita pelajari dulu Sayyid Nah Lianna hu ma khunapa zinna wal insa illa li adli zalim Ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala ti dalam menciptakan dan manusia kecuali dikamahkan hari itu ya kecuali dikamahkan Yaitu At-Tauhid Alladihua Isradillahi bin Iqazah Nah Ini soal Ini soal Ini soal Ini soal Ini soal Ini soal Ini soal Nah Sayyid Rasul wa Yang berkurnia Salah Azulullah Al-Fatih Muhammad Yusufah dua ayat siapa yang bisa diambil saudah daripada ayat ini apa saja yang ada dalam ayat ini wabarakatuh. Bayangkan so, di sini ada berapa macam diterbitkan ada lima ya ada lima wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang masalah Istifadah min al-ayah aw min al-hadis ya. Berbagai macam pelajaran yang bisa dipetik ya, berbagai macam faidah yang bisa diambil daripada ayat atau juga hadis ya. Na'am barud wasiikum semakin seseorang itu semakin dalam keilmuannya semakin luas keilmuannya maka akan semakin bisa mengambil intisab, istifadah di mana hadis sebagaimana hadis كذلك aksar الايات aqsar Ya, seorang itu lebih dalam ilmunya, lebih luas ilmunya akan mengambil berbagai macam sajad daripada ayat, ataupun juga dari sebuah hadis, ya, sa'ira yang banyak dan akan lebih banyak lagi dan terus lebih banyak lagi sesuai dengan kedalaman dan keluasan ilmunya. Nah, masalah di sini tuan di sini beliau membicarakan tentang terkait dengan masalah kandungan-kandungan maknanya. Ya. Belum lagi di sini kalau kita berbicara terkait dengan masalah lapan demi lapannya suruh demi suruh ya faedah nahwiyah faedah terkait dengan masalah ilmu nahwu faedah terkait dengan masalah ya, na'amlu bab al-arabiyah di sini ya namun di sini inti daripada kandungan artinya apa faedah nah ta'ala jalla wa ta'ala wujubu ifradillah fil ibadati ya faedah yang pertama yang bisa diambil daripada ini yaitu wujuhu ifradillahi bin ibadah wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah ala jamiihis takhalayni atau seluruh dua jenis golongan makhluk hidup yaitu jin dan manusia ya. Nah. ya jadi kalau ditanya apa jahil wajibnya mengesahkan Allah ya, apa jahilnya wakulakun zinnah wal insa ya, illa li'abudun nah gitu, ya Terakhir so, Al-Zinni wal-Insi ya. Al-Zinni wal-Insi Atas seluruh dua Golongan makhluk hidup ini Yaitu jin dan manusia ya. Ini yang pertama Yang ditunjukkan dalam hal, hal tersebut adalah Wajibnya menghasilkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Na'barulahikum atas seluruh Jin dan manusia Nah Jadi ini merupakan permasalahan yang paling mendasar sekali, ya, dalam berbagai macam aktivitas kehidupan manusia di dunia ini, ya. Permasalahan yang paling mendasar, ya. Nah, yang banyak manusia lalu daripada ini, jangan daripada ini, ya. Nah, banyak melanggar juga daripada tujuan kehidupannya, Allah Mustam, ya. Nah, hadanallah wa ayyahum Poin asal yang kedua, poin yang kedua, puan. Bayarlah hikmati minaharul jin naywal imsi. Di sini terdapat keterangan hikmah daripada penciptaan jin dan manusia. Ya, terdapat keterangan hikmah daripada penciptaan jin dan manusia. Ya. Jadi kadang-kadang Manusia berpikir untuk apa kita diciptakan ini, apakah cuma sekedar gini-gini saja, ya. Kadang-kadang manusia sebagainya kita dapatkan secara langsung, bertemu secara langsung, ya. Yang sudah tidak bingung lagi dengan dunia ini sudah. Artinya sudah tidak dapat sampai lagi untuk cari dunia, cari harta, cari pekerjaan, cari makanan, enggak. Sudah tidak bingung lagi, ya. Karena artinya berlipah ruas sudah, ya. Sudah berlipah ruas di mana-mana, tanahnya luar, ya. Uangnya dibangun dan mungkin masa Allah banyak sudah, ya. Nah, bahkan karnya kalau dimakan tujuh keturun tidak akan habis. Sahit banyak diantara orang-orang kita jumpai orang, -orang kita jumpa, kita langsung orang-orang semacam -orang ini bengang dan bosan. Ngapain hidup kayak gini aja, ya. Nah, kadang-kadang ada orang semacam ini, ya. Bosan makanya hidup itu kayak gini aja. Ya. Padahal, masya Allah. Ya, sementara kita ada yang belas susu, ada jual taklun sehari-an, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, 2.000.000, 100.000. Sementara mereka dah, enggak repot-repot cari -repot uang. Ya. Nah, sampai mau apa itu ini? Baik. Nah, jadilah ya. Nah, sigma yang amat sangat besar daripada tuntutan dan manusia enggak ada yang sia-sia, ya. Enggak tahu tujuan hidupnya mau ke mana. Segi hidupnya, memang nah, enggak berobat, umurnya tidak berobat, hartanya belum mungkin enggak berobat, ya. Habis kena kemari, enggak ada nilainya. Nah, sebagai seorang masyaallah ketika seorang meneraskan ini, ya, dalam segala tingkah lakunya berfaedah, benar ibadah kepada Allah subhanahu wa taala, ya, ketika ikhlas dan juga didasarkan pada ilmu syar'i, ya, segala macam bentuk aktivitasnya, ya, berbagai macam bentuk ibadah, masyaallah, ya, nah, berbagai macam sunnah sunnah Rasulullah saw, ibadah, ya, nah. Yang kalau seandainya sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita amalkan, ya, kita berupaya untuk mengamalkan ini, ini enggak akan selesai, enggak akan habis, ya. Enggak akan sampai kita mengamalkannya. Wah sementara manusia terbalik, terbalik, ya. Di mana terbaliknya? Sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi malah mampu berbagai macam bentuk ajaran baru, berbagai macam ibadah yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dari Nabi ini enggak habis kita kerjakan, enggak mampu kita. So dari mulai jam mentil, terus, ya, nampu doa, zikir pagi dan sore, ini pun juga kita mesti sedikit jangan mengamalkan, ya, nampu dan seru-seru berbagai macam ibadah yang disodakan Rasul, seru-seru ini masih sangat banyak yang belum kita amalkan, justru ngarang-ngarang ibadah. Nah ini kita saja, ini lahir, ya di mana akan yang Allah anu gerakan badan untuk memahami firman Allah, memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami kodrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Terus ini maka adalah hikmahnya Allah menciptakan di mana manusia adalah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan-Nya. Ketiga, baiklah anu ada ini nanti. Oh fasal al-faedah al-thalitha al-dain ketiga anil al huwa alladhi yastahiq al-ibadatan duna khairihi innama laa yakhluq bangawathana yang maha pencipta yang maha menciptakan al-khaliq dia segala zat yang berhak diibadahi bukan yang lainnya daripada makhluk makhluk Allah yang tidak bisa mencipta. Naam. Inna rabbakum ma dalil, ma dalil. Naam, ya Abu al-Hairah. Bi anna al-Khaliq li hadzal asra'i wa al-mustahiq 'ibadah. Apa dalil bahwasanya al-Khaliq al-asyya' yang Maha Mencipta terhadap segala apa yang ada ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Inna as-sam'a wa ar-rasikh ada lagi. Yang kenal dulu yang kenal sekarang. Nah anu ngira ilani ampunan. Gra. Nah, di sana ada dalil Allah Maha Mencipta, maka enggak karena itu Allah yang mengatur di badan. Wa ma tuzna wa ridai la mudul nam sahih. Ini Allah Allah Allah dalam ala terhadir al-ruhiyah soh makin makin yalbazimu mada terhadir al-ruhiyah naam demikian bulahi ayuhal nasi abadir al-rabakum alladay salafakum adid al-ansir al-baqarah ya adid al-baqarah Ya. Masya Allah, bagarbu yang mengganjal alhamdulillah, ya. Nah, lawan ta'al. Wal hadits berikutnya, fa qala rahimu hablahu za'ana fa fi hada raddun ala abbad al-maqnani wa ghayriha. di sini terdapat bantahan terhadap para penyembah berhala dan yang lain-lainnya, ya. Nah, Bantahan terhadap para penyembah berhala ya patung-patung nahan kuburan-kuburan dan yang lain-lainnya tempat-tempat keramat dikeramatkan ya nama-nama dan yang lain-lainnya ya yang nah, sebagaimana pada mereka Bantahnya apa? Ya Aba Fakhrul Hmm ya kana Saddam Hussein Bantahannya dari mana dari siapa ini? Pasti ada roh don alat. Abu bin Lakhnan yang wakiriha. Nah, di kate, ya. Nah, supaya nggak tengok gini aja, ya. Nah, bantahannya dari siapa, ya, kawan? Anta, Emunir. Dan siapa sebab Kok bisa ini boleh disebutkan dikadang ini sebagai balangan kepada Allahumma nurriha. Ya, terus ada apa dengan berhala-berhala kuburan-kuburan itu? Anta bab. Aywa, احسن دبرغ ما فيك. Sementara hal-hal apa yang dari hal berhala-berhala ini sembahnya bukan lagi penting, tapi bukan seperti virus itu bukan hal yang memberikan manfaat dan yang lain lainnya. Sementara Allah Subhanahu ta'ala al-Khaliqu wahdah. Naam, sahih. Jadi inderanya enggak bisa membuat apa-apa Tidak -apa, bisa mencipta apa-apa dan seterusnya. Taibun wa sakinun. Naam, ar-rabi' Al al-faidah ar-rabi'ah sedangkan bat bayanuhu billahi an Keterangan, penjelasan tentang maha kaya Allah Subhanahu Wataala daripada makhluk makhluknya. Ya. Nah, jadi terdapat keterangan tentang maha kaya Allah Subhanahu Wataala daripada makhluk makhluknya ini. Ya, tidak butuh kepada makhluk makhluknya. Wa ma'aridu min dunnu huwa wa ma'aridu ayyuqimul ilmullahu wa rozak zulkumat matiini. Nah, tadi. Nah, wahadilakalqi lahi. Nah. Wahai dalwalki, ilah di sini pun juga terdapat keterangan tentang buturnya makhluk ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, ya janganlah kau jangan berfikir wahai manusia karena jelas manusia murni yang fakir amat sangat butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia adalah walakalik karena dia adalah sang pencipta yang maha mencipta wahum makhluk dan manusia adalah makhluk. Ya Al-khamis, al-fa'id al-khamisah, isbaah hikmati fi af'al Allah subhanahu. Terdapat banyak ini ya. Ayatnya pendek saja, "wa maqradu zawa'itha illan ya'budun." Jadi fa'idah dari ayat Al-Qur'an ada lima Dan masih banyak lagi pada yang lainnya, ya. Saudara yang kelima ini kalau saya di sini adalah tepatnya hikmah. Ya, tentunya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala di af'alillah Subhanahu pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah mah berbuat, dan seluruh perbuatannya itu ada hikmahnya. Tidak ada sia-sia. Ya. Tidak ada yang sia-sia berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh perbuatannya, ya, ketetapannya, takdirnya, itu semua di sana ada hikmah. Ya. Yang kita ketahui dan juga tidak kita ketahui. Nah, terus di sini ada pertanyaan. Santum kulo, insyaAllah dan ita surutum dan tutja antu ibu al asila. Nah. Berarti ini tidak ada pertanyaan berarti paham semuanya. Kalau paham semuanya, kalau tanya berarti harus bisa menjawab. Ini serahan tidak dapat ini. Tanya, Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan ya, kawan? Wa ila'naqafidihadamu alhamdulillah subhanakallahumma alhamdulillah. Asyidamman ahil yang tasawfurukahu wa atubu ilayhi.